Gionden negu eta primaderan, egin diren eurite, uholde eta zonbait gunetan harri ondutik, inkesta bat zabaldu du departamentuko laborantza ganbarak, departamentuko zazpi mila eta bostehun laborari erburuz. Eta mila bostehun erantzuan errezebitu dituzte, kalten ezagutza aski zehatza da beraz. Eta horra gerida, ardi eta behi jazleak direla partikulazki unkituak, horieta ikainitz bazka gehiago erostea behartuak baitira eta pence frango ere berriz egitekoak dituzte. Administrazioari buruz, zer desmartxa egiten ari diren, zehaztu dauku Maider Lapitzek, Departamentuko Laborantxa Ganbarako, Euskal Herriko adagaren zuzendariak. Eurite horien ondotik, balde bon, gindin genituen kalanite agrikol, rekonezanz katastrof naturel eta horiek denak. Bon, zonbait erri deia, bon patriot ou uh, nartou et tout uh, sont bactérienne d'acône eta ono batira pasatzeko commission etan etawaye uh, berdo dossier vat prestatu way uh, dit gurun chez uh, tashun gousier oliekin berdo dossier vat prestatu administration ali bachatseko bouloulane uh, eta dossier oli etela cyber groupe ali chez Eta uh, egiten dugu, ala, departamendu osoa adieraz dezaten kalamitea agrikol eta katastrof naturel uh, prozedura horietan. Eta dena hono lurtua eta gero urrian balzik ez dugu harapustu uh, batukanen uh, uh, lehenik perto dofon de dela koakla eta gero behantago uh, baska galtzearentzat. zat. Hortengo konduan hartuz, administrazioari galdeiten dute pak dosier entzat lasa iagoak izan ditezen, Derogazioniak ere short marketako neurrietan eta zergak ere arinduak izan ditezen.